Стівен Кінг Куджа. Що таке?-спитала донна. Голос у неї був глухий, майже переможений. Вони сиділи у вітальні. Вік повернувся додому, коли Тедові була пора вже лягати спати. Відтоді минуло півгодини. Він спав у своїй кімнаті на горі. Над ліжком слова проти чудовиськ. Двері шафи щільно замкнені. Вік підвівся і підійшов до вікна, за яким не було нічого, окрім темряви. «Вона знає», – думав Вік. «Може, не в усій детальній глибині, але картина вимальовується». На шляху додому він намагався вирішити, чи варто сказати їй усе в обличчя, проколоти пухир і спробувати жити з усім гноєм, що звідти витече, чи просто закопати все в собі. Вийшовши із парку, Війк розірвав листа і викинув клапті із вікна на дорозі номер 302. «Осмітюх Трентон», – подумав він. І тепер вибір вирвали у нього з рук. Він бачив її бліде відображення на темному склі. Обличчя, біле коло у жовтому світлі лампи. Вік обернувся до неї, не маючи ні найменшого уявлення, що збирається сказати. «Він знає», – думала Донна. Думка не була нова, принаймні на цей момент, тому що минулі три години – були найдовші три години у її житті. Вона вловила це знання у голосі Віка, коли він дзвонив попередити, що затримається. Спочатку прийшла паніка. Дика паніка пташки, що б'ється у замкненому гаражі. Думка відбилася у голові жирним шрифтом, як у коміксах, закінчуючись кількома знаками оклику. «Він знає! Він знає!» «Він знає!» Затуманена страхом, вона готувала тедові вечерю, намагаючись логічно спрогнозувати, які події розвиватимуться далі, але не могла. «Далі я помию посуд», – думала вона. «Потім витру, потім сховаю на місце, потім почитаю тедові казки, а потім просто скочу у провалля на краю світу». Паніку затопило почуття провини. Почуття провини замінив жах. Потім знайшла якась приречена апатія, ніби всередині неї тихо розімкнулися якісь емоційні кола. До апатії домішувався навіть легкий відтінок полегшення. Таємниця розкрита. Вона міркувала, чи це зробив Стів, чи вік здогадався сам, швидше схиляючись до думки, що стів. Та це не мало жодного значення. Донна відчувала полегшення і від того, що дед перебував у безпеці у своєму ліжку. Але запитувала себе, що чекає на нього, коли він прокинеться наступного ранку. І від цієї думки її емоційний цикл повертався до вхідної позиції – панічного страху. Вона почувалася розгубленою, їй було погано. Вік обернувся до неї і сказав, «Я сьогодні отримав листа, анонімного листа». Закінчити він не зміг. Тоді почав безупинно ходити по кімнаті, і вона спіймала себе на думці, який же він гарний, і як прикро, що Вік так рано почався війти». Деяким молодим чоловікам сиви наличила, але вік матиме вигляд передчасно постарілого, і нащо вона думає про його волосся? Хіба через це вона повинна зараз хвилюватися? Хіба дуже тихо, відчуваючи тремтіння у власному голосі, вона випалила усе найсутєвіше, ніби випльовуючи нестерпну гірку пігулку, яку несила проковтнути. «Стів Кемп! Чоловік, котрий лакував письмовий стіл із свого кабінету. П'ять разів! Жодного разу у нашому ліжку, Віко! Жодного разу!» Вік простягнув руку по пачку Вінстона, що лежала на столику біля дивана, і впустив її на підлогу. Підняв її, виняв цигарку і припалив. Руки сильно трусилися. Вони не дивились одне на одного. «Це недобре», – подумала Донна. «Нам треба глянути одне на одного». Та вона не могла першої підняти очі. Вона боялась і соромилась. Він тільки боявся. «Чому?» «А це важливо». «Для мене так. Це має велике значення. Хіба що ти хочеш розійтися?» «У такому разі, гадаю, це неважливо». «Я просто шаленію від люті, Донно, на і намагаюся не дати, не дати їй заволодіти мною. Бо якщо ми більше ніколи не говоритимемо відверто, треба зробити це зараз. Ти хочеш розриву?» «Віку, поглянь на мене!» Зробивши над собою зусилля, він глянув на Донно. «Може, Вік і був розлючений, як казав». Та на його обличчі вона прочитала тільки муку і страх. Зненацька, ніби від удару боксерською рукавичкою в зуби, вона спагнула, як близько він до межі, його агенція тріщить по швах, що саме по собі є чималою проблемою. А тепер, на додачу до цього, як нудотний десерт після підгнилого обіду у швах почав тріщати і його шлюб. Її накрила хвиля тепла до нього, до чоловіка, якого вона інколи ненавиділа, і принаймні останні три години боялася. На неї зійшло щось на зразок прозріння. Дужче за все вона сподівалася. Він і далі думатиме, що шаленіє від люті, а не те, що виражає його обличчя. «Я не хочу розходитися», – Відповіла Донна. «Я кохаю тебе!» І за останні кілька тижнів, здається, відчула це з новою силою. На обличчя на мить проступило полегшення. Він знову підійшов до вікна, потім повернувся до канапи і впав на неї. Оглянув на Донну. «Тоді чому?» Прозріння розтало у глухому, палючому рестартуванні. Чому? Суто чоловіче запитання. Його корені криються в концепції я образу освіченого західного чоловіка останньої третини ХХ століття. Я маю знати, чому ти це зробила. Так, наче вона авто, у якому збоїв карбюратор, і воно почало чхати і схлипувати. Або робот, у пам'яті якого стався збій, і він подає м'ясний рулет на сніданок, а яєчню бовтанку на обід. Жінок доводить до сказу напевне навіть не сексизм, раптом подумалося до ні, а оце нездоланне чоловіче прагнення до раціональності. Не знаю, чи зумію пояснити, боюся, це здасться дурним, банальним і дріб'язковим. Спробуй я він відкашлявся і з таким виглядом, ніби подумки плював на руки. Знову ця клята чоловіча раціональність. Потім буквально вичавив. «Я тебе не задовольняю? Через це?» «Ні», – відповіла Донна. «Що тоді?» – безпорадно вимовив вік. «Заради Бога, що ж тоді?» «Що ж ти сам запитав?» «Страх», – сказала вона. «Думаю, здебільшого через страх». «Через страх?» Коли тед пішов до школи, не залишилося нічого, щоб стримувало мій страх. Він був... як це називається? Як ефірний шум. Звук, який видає телевізор, коли не вмикається який-небудь канал. «Він же не ходить у справжню школу», – швидко заперечив вік – і вона побачила, що він от-от розсердиться і почне звинувачувати її у спробі перекласти провину на Теда. А коли він розсердиться, вони можуть наговорити одне одному, чого не слід. Принаймні, не зараз. Речі, котрі така жінка, як Донна, не зможе стерпіти. Напруга може зрости. Вони передавали одне одному щось дуже ламке, що так легко впустити. «Частково в цьому і була проблема», – пояснила Донна. «Він не ходив у справжню школу. Ми й далі більшу частину часу проводили разом. І коли його не було, був такий контраст». Вона поглянула на Віка. «Тиша, здавалася, такою лункою». Тоді я й почала боятися. Наступного року дитячий садок замість трьох днів на тиждень він буде там щодня до обіду, а ще через рік, цілий день з понеділка по п'ятницю, і весь цей час доведеться якось заповнювати. І Я просто злякалася. Тож ти вирішила заповнити частину цього часу трахом гірко зауважив вік. Ці слова її зачепили, та вона вперто говорила далі, не підвищуючи голосу, намагаючись якнайточніше описати плин своїх думок. Вік хоче знати, і вона йому розповість. «Я не хотіла ні до комітету підтримки бібліотек, ні до комітету підтримки лікарень, не хотіла керувати благодійними розпродажами печива, не хотіла відповідати за приготування закусок і наглядати за тим, щоб усі не принесли на суботню вечерю однакову макаронну запіканку. Не хотіла щоразу бачити ті самі остогитлі обличчя і вислуховувати ті самі плітки про те, хто в цьому місті чим займається. Не хотіла точити зуби на чиюсь репутацію. Слова лилися потоком вона не могла б зупинитися навіть якби хотіла. Я не хотіла продавати Тупервер чи Емвей, не хотіла влаштовувати вечірки для реклами продукції Стенлі. І мені не потрібен клуб для схотнення. Ти... На секунду вона замовкла, схоплюючи думку, виважуючи її. Ти нічого не знаєш про порожнечу, віку. Не вірю, що знаєш. Ти чоловік... А чоловіки витряпуються? Чоловіки витряпуються, а жінки витирають пил. Отак От витираєш пил у порожніх кімнатах, і іноді слухаєш шум вітру за вікном. Тільки іноді здається, що той вітер усередині тебе, розумієш? Тож ти вмикаєш платівку Боба Седжера, Джей, Джей Кейла чи ще когось, але й далі чуєш вітер – тоді приходять думки. Нічого хорошого, але вони приходять. Тож ти миєш туалети і чистиш умивальник. А одного дня опиняєшся в антикварні крамниці, роздивляєшся маленькі терамічні фігурки і згадуєш, що у твоєї матері їх була ціла полиця. І в тіток були такі ж полиці, і в бабусі. Він пильно дивився на Донну із таким, ще розпантиличеним виглядом, що на неї накотила хвиля відчаю. «Я кажу про почуття, а не про факти». «Так, але чому?» «Я ж тобі пояснюю, чому». Я дійшла до того, що довго просичувала перед зеркалом, спостерігаючи, як міняється обличчя». Знаючи, що більше ніхто не сплутає мене з підлітком і не вимагатиме водійських прав, коли я замовлятиму випивку в барі. Я почала боятися того, що я врешті-решт виросла. Тед ходить до підготовчої школи, а це означає, що він спершу піде до початкової, потім до середньої школи. Ти хочеш сказати, що завела коханця, тому що почувалася старою? Вік дивився на неї здивовано, і за це вона любила його, бо гадала, що справа участи в цьому. Стів Кемп вважав її вродливою. Звичайно ж, це їй лестило, і насамперед, через це Флірт приносив стільки радості. Та це було далеко не головне. Узявши його долонь у свої, вона говорила натхненно і серйозно, думаючи. Знаючи, що ніколи більше не говоритиме так серйозно і чесно із жодним іншим чоловіком Це значно більше Усвідомлення того, що не можеш більше чекати, коли виростеш Не можеш більше очікувати, що примиришся з тим, що маєш Усвідомлення, що коло твого вибору звушується мало не щодня Для жінки, для мене Опинитися віч-навіч віч із цим фактом – неабиякий удар. Дружина? Прекрасно, але ти весь час на роботі, а навіть якщо вдома, то все одно багато працюєш. Мати? Теж чудово. Та з кожним роком ти будеш нею все менше і менше, бо з кожним роком світ забирає якусь його часточку. Чоловіки? Чоловіки знають, хто вони – вони мають чітке уявлення, хто вони. Чоловіки ніколи не доростають до ідеалу, і це їх ламає. Може тому так багато чоловіків і помирають нещасними, до того ж передчасно, Зате вони знають, що означає поняття бути дорослим». У них є певна планка, якої треба досягти в 30, у 40, у 50. Чоловіки не чують цього вітру. А якщо її чують, то знаходять спис і націлюються на нього, думаючи, що то вітряк або ще якась довбана штука, яку треба розбити. «Що робить жінка? Що зробила я?» «Намагається втекти від свого переродження?» Я лякалася звуків, що їх видавав будинок, коли Теда не було. «Знаєш, це божевілля, але одного разу я була у тедовій кімнаті, міняла постіль і думала про своїх шкільних подруг, про те, що з ними сталося і де вони зараз. Я була якась аж причмелена. Тут шафа теда відчинилася, і... І я заверещала і вибігла з кімнати. Не знаю, чому, хіба що здогадуюся». Лише на одну коротку мить мені уявилося, що з шафи з'явиться Джон Брейді, без голови, у заляпаному кров'ю одязі, і скаже, «Я загинула в автокатастрофі, коли мені було 19, вертаючись із пиццерії Семі, і мені до дупи...» «Господи, доно!» – мовив Вік. «Я боялася, ось і все!» Боялася, коли дивилася на керамічні фігурки, або думала про курси гончарства, заняття йогою чи ще щось подібне. А єдиний спосіб утекти від майбутнього – це минуле. Тому… тому я зав'язала флірт. Вона опустила очі і раптом затулила обличчя долонями. Слова долинали глухо, але розбірливо. Було весело. Ніби я знову в колочі, наче сон, безглуздий сон. Він був, ніби ефірний шум. Він поглинав шум вітру. І час флірту було весело. Секс... секс не був хороший. Я мала оргазм, та він однаково не був хороший. Не можу придумати іншого пояснення, окрім того, що весь той час я кохала тебе і розуміла, що втеча... Вона знову поглянула на нього, плачучи. Він теж тікає, перетворився на свою роботу. Поет, принаймні, сам так себе називає. З того, що він мені показував, ні не втямила. Стів, перекоти поле, він усе що уявляє, що в коледжі протестує проти війни у В'єтнамі. Гадаю, тому це був саме він. Думаю, це все, що я можу розповісти». Маленька бридка казочка, але моя власна. «Я б хотів натовкти йому пико», – сказав Вік. «Якби в нього з носа юшила кров, мені полегшило». Вона кволо посміхнулася. «Він поїхав геть. Після вечері, коли тебе ще не було, ми з Тедом поїхали у молочну королеву. На вітрині його майстерні вивіска здається». «Я ж казала, що він перекотиполе». «У тій записці не було нічого поетичного», – зауважив Вік. Кинув на неї короткий погляд, потім знову опустив очі додолу. Донна торкнулася його обличчя, воно слегка сіпнулося. «Це ранило дуще, ніж усе інше. Дуще, ніж вона могла уявити». Страх і провина знову накрили її хвилою гострих скалок. Проте вона більше не плакала. Думала, що сліз не буде ще дуже довго. Рана і пережитий шок були надто глибокі. «Віку», – мовила вона, – «мені прикро. Тобі болить і мені прикро. Коли ти з ним порвала?» Вона розповіла Віку про той день, коли прийшла додому і застала там Стіва, промовчавши тільки про страх, що він і справді може її зґвалтувати. Отже, записка була його знаряддям помсти. Вона прибрала волосся з чола і кивнула. Обличчя було бліде і змучене. Під очима залягли фіолетові вісенці. «Мабуть, так. Ходімо на гору». Запропонував Вік. «Вже пізно, ми обоє стомилися». «Хочеш покохатися?» Він повільно похитав головою. «Не сьогодні». «Гаразд». Вони разом рушили до сходів. Коли дійшли до підніжжя, Донна спитала. «То що буде далі, Віко?» Він похитав головою. «Просто не знаю». «Я маю написати на дошці 500 разів, обіцяю більше ніколи так не робити і не піти на перерву. Ми розлучимося, чи більше про це не згадуватимемо. Що?» Істерики не було, тільки втома, та голос зривався на крик, що було їй не до вподоби і чого зовсім не хотілося. Найгіршим із усього був Сором». Сором від того, що її викрито, і від того, що для Віка це було як ляпас. І вона ненавиділа Віка, як і себе, за те, що була змушена відчувати такий жахливий сором, адже вірила, що не несе відповідальності за чинники, що призвели до остаточного рішення, якщо таке рішення взагалі було. Ми маємо знайти в собі сили пройти через це разом. Промовив вік, та Донна зрозуміла правильно. Він звертався не до неї. «Це...» – він блахально глянув на неї. «Він був єдиним, правда ж?» «То було непростиме питання. Він не мав права його ставити». Донна залишила його самого і майже побігла нагору, поки все не вихлюпнулося назовні. Бозглозді, взаємні докори і звинувачення, котрі нічого не вирішать, а тільки спаплюжать ту жалюгідну крихту щирості, на яку вони спромоглися, тієї ночі обоє спали мало, і те, що він забув зателефонувати Джо Кемберу і спитати, чи той зможе подивитися розладнаний пінто дружини, було останнім, що могло спасти йому на думку. Що ж до самого Джо Кембера, вони з Гаррі Первієром сиділи у напівзатлилих кріслах-гойдалках, розкиданих тут і там на занедбаному подвір'ї, і під зорями пили горілку з вермутом із Макдональдцівських склянок. У темряві ми світляки, а буйна жимолость, що оплутувала паркан, сповнювала гарячу ніч своїми важкими, приторними пахощами. Зазвичай Куджо ганявся за світляками і час від часу погавкував, безмежно забавляючи обох чоловіків. Та сьогодні він просто лежав між ними, поклавши морду на лапи. Вони гадали, що Куджо спить, та він не спав. Просто лежав, слухаючи, як біль заповнює кістки і гуде в голові. Йому стало важко думати над ним, що станеться далі у його простому собачому житті. Природним інстинктам щось заважало. Коли куджу засинав, йому снилися незвичні, до болі яскраві сни. В одному з них він накинувся на хлопця, перегриз горло і видер із тіла клубки паруючих тельбухів. Весь з він зі скавчанням прокинувся. Його постійно мучила спрага, та останнім часом він став остерігатися миски з водою, а коли все-таки пив, на смак вона була, як сталева стружка. Від води боліли зуби, від неї очі пронизувало сверхами болю. Зараз він лежав на траві, і його не хвилювали ні світляки, ні будь-що іще. Йому було байдуже до чоловіків, Угомін голосів, який долинав свідки згори. Це було ніщо порівняно із його власним усе дужчим стражданням. «Бостон!» – вигукнув Гаррі Первієр і захиготів. «Бостон, якого біса ти там забув? І що наштовхнуло тебе на думку, що в мене є гроші, щоб віятися з тобою? Думаю, доки не надійде чек, мені не вистачить навіть до ноча проїхатися». «Ну, тебе к бісу, ти просто купаєшся в грошах!» – відгукнувся Джо. Він уже досить таки захмелів. «Варто тільки трохи понишпорти у твоєму матраці, ото і все!» «Крім лошиць, там нічого немає!» – заперечив Геррі і знову розрготався. «Ліжко аж кишить ними, та мені до одного місця! Готовий перезаряджати!» Джо простяг склянку. Інгредієнти стояли одразу ж за кріслом Геррі. Він змішував їх у темряві впевненою, тренованою, важкою рукою хронічного алкоголіка. «Бостон!» – лукаво повторив Геррі, подаючи Джо коктейль. «Збираєшся дати трохи жару? Еге ж критко Джої!» Геррі був єдиною людиною в Касл Року, а може і у світі, який сходило з рук називання Джо криткою Джої. «Трохи поколобродити, га? Ніколи не чув, щоб ти виїздив кудись далі, аніж до Портсмута». «Я бував у Бостоні раз чи двічі», – відповів Джо. «А ти з бочинцю стережись, а то нацькую на тебе, собако». «Ти не нацькуєш цього пса, навіть набалаючого нігера із бритвами в обох руках», – заперечив Геррі. Він зігнувся і коротко погладив Куча. «Що вона це каже, твоя дружина?» «Вона не знає, їй і не треба знати». «Он як?» «Вона з хлопцем їде до Коннектикуту навідати сестру і її виродка-чоловіка. Їх не буде цілий тиждень. Вона виграла трохи грошей у лотерею. Раще самому сказати собі. Усі імена і так оголосять по радіо». Через той виграшний бланк, що вона має підписати. «Виграла в лотерею, кажеш?» «П'ять тисяч доларів!» Геррі свиснув. Куджо невдоволено повів вухами. Джо переказав йому розмову за вечерею, випустивши епізод зі сваркою і, обернувши все так, наче угода була його ідеєю. Хлопець їде на тиждень з нею до Коннектикото, а восени на тиждень з ним до Мусхеда. «І ти, Свинтусе, збираєшся до Бостона витрачати свою частку?» – сказав Геррі, сміючись і плескаючи Джо по плечу. «А ти ще той тип, треба сказати». «А чому і ні? Пригадуєш, коли я в останній мав вихідний?» «Я ні, не пам'ятаю». «На цей тиждень у мене небагато діла». Думав десь півтора дня розбирати мотор комбайна річі, бавитися із клапаном і все таке. Та з цим підйомником робота займе щонайбільше чотири години. Скажу йому, хай завезе комбайн завтра і зроблю все по обіді. Маю одну трансмісію, але це всього-навсього вчитель з початкової школи. Можна відкласти. І ще кілька подібних дрібниць. Просто подзвоню їм і скажу, що беру невеличку відпустку. Чим збираєшся займатися в Бостоні? Ну, можна пару разів сходити на фенвей, подивитися, як грають дереві сокс. Іти на Вашингтон-стрит? Знаю райончик. Фронтова зона, як його називають. Вищий пілотаж. Геррі пирснув від сміху і ляснув себе по нозі. Подивитися кілька брудних шоу і спробувати підхопити трипер Але самому не дуже весело Що ж, думаю, можна з тобою прогулятися, якщо вділиш мені трохи грошенят, доки не прийде чек Добре, погодився Джо Первієр був пияком та до боргів ставився відповідально Я не був із жінкою вже десь чотири роки, задумливо промовив Геррі у Франції втратив майже всю свою спермофабрику. Те, що лишилося, часом функціонує, а часом ні. Цікаво буде перевірити, чи в моїй порохівниці ще залишився порох. «Ага», – пробурмотів Джо. Він почав ковтати слова, у вухах дзвеніла. «І не забудь про бейсбол, знаєш, коли я останній раз був на фенвеї?» «Ні», – «У шістдесят восьмому!» – розкандував Джо, нахилившись уперед і для підсилення за кожним складом ляскаючи Дарі по руці. При цьому розлив майже весь свій напій. «Ще до народження сина! Вони грали з тиграми і продули шість чотири! Лохи!» «У восьмому інінгу Норм Кеш пробив хоумран!» «Коли плануєш виїжджати?» Думаю, в понеділок, десь близько третєє. Дружина з малим, здається, хочуть їхати в раці. Відвезу їх на станцію в Портленд і матиму весь ранок і частину обіду, щоб розгребти свої справи. Візьмеш авто чи фургон. Авто. У темряві погляд Геррі став замріяним і маслянистим. «Бухло, бейсбол і баби», – промовив він і трохи випростався на стільці. «До одного місця! Можна й поїхати!» «То ти згоден?» «Ага!» Джо скрикнув від радості, і обоє розрехоталися. Жоден з них не помітив, як від цього з боку Кучо підняв голову і тихенько загарчав Світанок понеділка був забарвлений у перламутровий, Темно сірий кольори, туман був такий густий, що Бред Кембер не міг розхладіти дуба коло свого вікна, хоча той був на відстані якихось тридцяти ярдів. Будинок довкола нього ще спав, та в самого Брета сну наче й не бувало. Він їде в подорож, від цієї звістки бриніла кожна клітинка його єства, тільки він з мамою. Бред відчував, подорож буде чудова, і в глибині душі, навіть не усвідомлюючи цього, був радий, що тато з ними не їде. Він зможе бути сам собою, а не намагатися дорівнятися до якогось таємничого ідеалу чоловіка, якого, він знав, досяг його батько, а сам Бред іще навіть не міг його спахнути. У нього був хороший настрій, Неймовірно хороший і неймовірно життєрадісний. Йому було шкода усіх на світі, хто не вирушав у подорож цього прекрасного туманного ранку, після якого, коли сонце випаче туман, настане ще один палючо-спекотний день. Він збирався сидіти біля вікна і спостерігати кожну милю подорожі від станції на Спринг-стрит аж до Стретфорда. Увечері він довго не міг заснути. І ось ще й п'ятої немає. Та якщо він і далі лишатиме в ліжку, то просто вибухне або що. Тихо, як тільки міг, він одяг джинси, футболку з касороцькими помами, білі спортивні шкарпетки і взувся в кеди. Тоді зійшов униз і приготував собі миску какао-фетмедиків. Намагався їсти якомога тихіше та був упевнений, що хрускіт сніданку, котрий чувся у вухах, розноситься по всьому дому. Він почув, як на горі батько захропів і повернувся у двоспальному ліжку, яке ділив із мамою. Рипнули пружини. Бретові щелепи застигли. Після секундних роздумів він виніс другу порцію ведмедиків на ганок, стежачи, щоб не хрюкнути дверима. У щільному тумані усі запахи літа вчувалися дуже виразно, повітря було вже тепле. На сході, одразу ж над ледь помітною латкою, у якій вхадувалися образи смуги сосу на східному краю пасовища, він побачив сонце. Воно було маленьке і яскраво-сріблясте, як повний місяць, коли підіб'ється високо на небі. Навіть зараз у повітрі висіла важка димка вологи, мовчазна і не проникна. О восьмій чи дев'ятій туман розвіється, та волога залишиться. А зараз Бред бачив перед собою білий таємничий світ, і хлопця сповнювали його потаємні радощі. Запаморочливий дух сіна, яке вже за тиждень можна буде косити, запах гною, і маминих троянд. Він розрізняв навіть слабкий аромат тріумфальної жимолості Гаррі Парвіра, що повільно поглинала паркан на миші його володінь, оховавши його під солодка духмяною масою чіпких пахонів. Він відставив миску і рушив через подвір'я туди, де, як він знав, мав бути сарай. На півдорозі він озирнувся через плече і побачив, що від будинку залишилися тільки імлисті обриси. Ще кілька кроків, і його поглинув туман. Він був сам у білому мороці, тільки крихітне сріблясте сонце дивилося на нього з Він вдихав запах пилу, вологи, троянд і жимлості, і тут почулося гарчання. Серце підстрибнуло до горла, і він відсихнувся. У сім'я занапружилися, ніби пучок дротів. Як у дитини, що зненацька опинилася в касті, першою панічною думкою було вовк. Він дико озирався довкола, та крім білого туману нічого не було видно. З туману з'явився куча. У горлі брета застряг стушений зойк. Собака з контрим собака, котрий запряжений у санки, збрую до яких змайстрував Джо, терпляче катав навколо подвір'я п'ятирічного брета, що аж верещав від захвату, собака, що всливу і ізпеку, щодня спокійно чекав біля поштової скриньки на шкільний автобус. Той собака лише віддало не нагадував брудну, примарну істоту, яка повільно матеріалізувалася із завіси ранкового туману. Великі сумні очі Сенбернара почервоніли і дивилися неосмислено і понуро, більше схожі на свинячі, ніж на собачі. Шерсть була вкрита кіркою зеленої грязюки, так ніби Куджо викачався в болоті в глибині луки. Морда скривилася у моторошній породі посмішки, що змусило Брета заклякнути від жаху. Хлопець чув, як у горлі губає рвучись назовні серце. З-поміж зубів Куджо повільно збігала біла густа піна. «Куджо!» – прошепотів Брет. «Кудж!» Куджо глянув на хлопця, Більше не впізнаючи. Ні обличчя, ні колір одягу. Він не міг чітко розрізняти кольори, принаймні у людському розумінні. Ні його запахи. Він бачив перед собою тільки двонохого монстра. Куджа був хворий, і монстрами здавалися усі довколишні предмети. У голові глухо стукатіло вбивство. Йому хотілося гризти, роздирати і шматувати. Якась його частка туманно уявляла, як він кидається на хлопця, збиває його з ніг, відділяє плоть від кісток, п'є пульсуючу кров, яку переганяє ще живе серце. Тоді монстр заговорив і куджо опізнав голос хлопця. Хлопця, який ніколи не зробив йому нічого лихого. Колись він любив хлопця і був готовий померти за нього, якщо буде потрібно. Почуття було досить сильним, щоб утримувати на припоні картини вбивства, доки вони не заполонили його, такі ж каламутні, як і туман довкола. Вони вирвались і влились у гудіння і рев ріки його хвороби. Куджу, що з тобою, старий? Остання часточка собаки, яким він був до того, як його вкусив Кажан, відвернулася, і хворому і небезпечному собаці, одоланому востаннє, довелося відвернутися разом із нею. Кучо похитуючись, пішов у туман, і з рота на землю бризкала піна. Він пустився незграбно бігти, сподіваючись обігнати хворобу, та вона бігла разом із ним із зищанням і годінням, сповнюючи його болісною ненавистю і жадобою вбивства. Він заходився качатись у високій логовій траві, вхорисаючись в неї зубами і закочуючи очі. Світ перетворився на шалене море запахів. Він вистежить кожен із них до його джерела і розірвана частини. Куджо знов захарчав, звівся на ноги. Ковзнув у туман, що вже тепер почав рідшати. Великий собака, який важив трохи менше, ніж 200 фунтів. Після того, як Куджо розтанув у тумані, Бред хвилин 15 стояв на подвір'ї, не знаючи, що робити. Куджо був хворий. Він міг наїстись отруйної приманки чи ще чогось. Бред знав про сказ, і якби побачив лисицю, дикобрази чи ховраха із подібними симптомами, то впізнав би сказ. Та йому й на думку не спадало, що його собака міг підхопити цю жахливу хворобу мозку і нервової системи. Варіант із отрутою здавався найвірогіднішим. Треба сказати батькові, він викличив ветеринара – або зробить що-небудь сам, як тоді, два роки тому, коли обценьками витягав з морти Куджо голки дикобраза, у й обережно одну по одній, щоб не зламати і не спричинити зараження. Так, треба сказати татові, він може щось робити, так само як тоді, коли Кудж вліз у ту халепу із містером дикобразом. Але як же подорож? Йому не треба було пояснювати, що мати вирвала для них цю подорож якоюсь відчайдушною хитрістю, або їй просто пощастило, або і те, і інше. Як і більшість дітей, Бред відчував найменші душевні рухи батьків і знав, у якому напрямку щоденно плинуть течії їхніх емоцій. Так само, як ветеран-провідник знає всі закрути і вивини лісової ріки. Усе висіло на волосині, і, хоча батько погодився, та бред відчував, що зробив він це через силу і невдоволено. Подорож не була доконаним фактом, аж доки тато не висадить їх і не поїде. Якщо він скаже, що куджу занедужав, чи тато не вхопиться за це як за привід залишити їх удома. Бред непорушно стояв на подвір'ї. Уперше в житті його розум і емоції опинилися у глухому куті. Через деякий час він пішов шукати кучу за Сараєм, тихим голосом кличучи його на ім'я. Батьки ще спали, а він знав, як добре ранковий туман розносить звуки. Кучу бред так ніде і не знайшов, і тим краще для нього.